7 și 20 de minute, să vă spunem și noi bună dimineața De la acest minunat microfon De la acest mic, minunat microfon Bună dimineața Mamă, e miercuri! Ce-a fost mai greu a trecut Zici? De acum începe emoțiile pentru weekend Așteptăm Ia, stai că s-au zis ceva Bună dimineața, Luca Salut! Luca e tot mai prezent în viața noastră Se simte din ce în ce mai bine Da dimineața asta vreau să vă spun a venit pe aici și ce frig e Și căută un flanel Da, ține și... Pe care l-a găsit. Da, Dar, e, fric. Fric. Dar da. e cel mai îmbrăcat practic În momentul ăsta S-a dus și a găsit un flanel de la un coleg motociclist da. Care ăla cu chiar vine îmbrăcat Da oh. Are Nu mă alt... mai faci să -l -l. Are are un ochi roșu, Luca. Da, e bine. Mi s-a stricat și unul de asta. Știi? Știi cum e? Cum ne caz nu vine niciodată. duci la revizie. Știi da, am anului... făcut tensiune de la medicamente. Da, da. De <laughs> să nu întârzizi. <-mi> Știu <laughs> eu, un prieten care a fost și, și a schimbat cauciucurile de vară ieri. Da, da, da, eu bravo m V-am pretea oia la. Râdeau politicos așa. Asta deci, puțin. Tu, practic, ai o mașină. Nu, nu e mașina mea, e mașina Ionelec. Da, Ionele, îmi pare rău că trebuie să vorbim despre Știi asta. și dar tu chiar spui tot la radio. Asta. Nu, nu, spun eu de data asta Deci mașina Ionelei avea cauciucuri de iarnă Până ieri Pii. Da. Și s-a hotărât brusc că a fi... venit vara Să fim siguri că <laughs> nu se mai răcește vremea nu mă dacă am fost scos din circuit două luni. Da, așa este. Da, și ce a zis lumea că ne-a fost ieri? Bună ziua, bună ziua. Am venit să-mi schimba și mie, să-mi puneți cauciucuri de vară. Băi, avantajul e că este... acum ce a avut de primăvară sau? E singura săptămână în care nu e aglomerație aici la centru de schimbat cauciucuri, știi? Adică chiar acum nu mai schimbă nimeni cauciucurile de. Mai ți minte când a venit să cea liberă două zile să schimbe Da, da, da, da, Deci, Luca în cu. Ce Cred că era o lună jumate. Zaf, îmi iau si De ce a întrebat Zaf? Să-mi schimb cauciucurile. <laughs> Mulți și, -și de dar... Ce ai tira, adica sunt 18 pe osi sau ce? <laughs> <laughs> dar nu, pai da, și e coadă păi, <laughs> Și e coadă și după 10 Și înainte de 10 te duci da. după 10 Și zap, cu inima lui Mică și chircită, nu i-a dat liber bietului da. Băiat, uite ce a pățit, s-a îmbolnăvit da, După aia a venit și zice, băi, ai avut dreptate M-am da. dus la 10, le-am schimbat imediat Nu era nimeni da. Bravo, Luca E și înțelept nu, mă, că E cam e. e Sincer. Nu. nu. Eu m-aș fi dus da, lucra cu. Sinceritate. Și aș fi luat fața asta. Bine, mă mă duc azi, dar dacă nu vin mâine, să știi de ce nu. Da, da, da. Că... Să știi unde mă găsești. Dar mi-ocup loc acolo, îmi pun cauciucul la rând. A fost ziua Statelor Unite. La mulți ani. A fost. Mă rog. Mă rog, a fost în loc cu ceva timp. A doua, cu două zile, nu? Da, da, da, da. Dar la mulți ani. A fost omologat un nou record. La concursul anual de ziua independenței Statelor Unite. Există acolo un concurs care are o anumită tradiție în fiecare an. Mă rog, e, de fapt e zilnic, dar ziua respectivă e cu excese. Cum mâncăm noi sarmale, ei mănâncă hot dogi. Da. Adică creăm văște în pâine. Hot dogs hot dogs. A lot of hot dogs. Băi, știi că pe vremea lui Ceaușescu am văzut, au zis să rămân de hot dogs. Dar nu știi cum arată. Și am văzut, eu știi, am văzut să mă de senat și învățasem la școală. Dar vindea la colțul străzii, mă rog, era o dugheană, de asta unde mai vindeau din când în când de mâncare, cam o dată pe lună, timp de 10 minute. Și aveau un cartonaș pe care scrie, avem Odogi Dar scris chiar așa Odog Odog o -o o -o o Odogi Avem odogi Și m-am oprit și m-am uitat Zic bă ce au ăștia o o... Deci practic așa e aflatul de odogi da, Asta e campionatul american Un bărbat a fost declarat câștigător După ce a consumat După ce a consumat în 10 minute 70 de odogi 70 de odogi? Da frățioare 7 pe minut 1 la 8 secunde e ca, Ai... la ah, deci, e ca la dublu sau nimic E ca la dublu sau nimic? la dublu sau nimic Hopa hot dog. ul oh, Pardon, oh dog. ul Și-a mâncat un hotdog. Înțelegeți? Cam asta este. Și-a făcut asta timp de 10 minute la rând, 70 de hotdog Nu de vreți aceasta? să facem și noi un concurs între noi de mâncat hotdog-și? Aș face. Serios, îl organizăm, el astea? Mă, de când am mai mâncat un hot dog bun? Nu, că, că să mănânci vreo 70. mai făceam acasă, într-o vreme. Da. Domnul ăsta și-a bătut recordul setat tot de el în 2013, când a reușit să mănânce 69 și e și competiție feminină leu, a e Trei 38 de hot dogi în 10 minute Și ambii campioni au plecat cu câte 10.000 de dolari Acasă Vezi? au primit premiul 10.000 de dolari ce o fac pe bani, frumoși Sunt bun bani de mormântare <răși> 10.000 de dolari Le trebuie și mult material la sicrie Da, m-am în întrebat -am. Da, Când i-am zis Luzaf, m-am întrebat care e prima știre Zic, nu prea avem că este iulie Nu prea să știi. știri, uite zic asta cu concursul de hot dogi și mă întreabă, zice, ăsta e concursul la din Coney Island? <laughs> Uita da, la el! Am auzit de el, da. da asta uh, probabil că este, pentru că avem și încheierea acestei știri transmise de colegii de la Pro, sărbătoarea se organizează anual în New York. Deci probabil că este Coney Acolo, Island, în vezi? New York. Dar pentru care... Întrebarea dimineții Avem întrebarea dimineții după această știre. Care crezi lucrurile? ai ultima oară cel mai mult. Nu. Ce gătește azi bună? <laughs> Milan. Hai ca se, se, se leagă. Mi... Da, da se deci se Dar Luca a fost aproape pentru că prima idee a fost asta. Cât ai mâncat sau ce ai mâncat cel mai mult odată. Dar să nu provocăm ascultătorii cu tot de De ce căci bună și asta? Ce ai mâncat sau cât ai mâncat? Depinde ce ne, cine răspunde. Știi că unele s-ar să nu le difuzăm. Deci, ce gătești azi buni? De fapt, ce gătești săptămâna asta bună? Ce gătești săptămâna asta bună? Da, Luca? vreți să faceți culinaria toată ziua azi? Nu, cu numai asta. Să miercuri, că da. trebuie să te pregătești deja pentru... Pentru weekend? Da. Ce gătiți azi? Haideți! 1.769 SMS cu tarif normal, așteptăm mesajele voastre, e simplu, sau pe pagina de Facebook Europa FM. Inspirații, de fapt, inspirații, că Luca colegi, și Vlad sunt cei care... Colegi drăguți am, s-au gândit la întrebarea asta azi, da. când vă mănânc supă cu paiul de 20. <laughs> Foarte mișor. <laughs> O să vorbim mult despre culinarie. Ce gătești azi? SMS-uri la 1, 7, 6, 9 mesaje și pe Facebook. Hai mă Luca, nu azi azi o să pas un plic cu supă de <laughs> supă cu fai. Dar Luca e realmente supărat că l provocăm. De ce mă, ce are? Ce nu poți să mănânci? Ești nu. trăcit. De ce? Nu de ce? doare de în gât rău. Ne de, de în lichidii. Ce mai da te pregătești tu? Mănâncim Am zis mâncim. ce gătești, nu ce mănânci azi Asta, da <laughs> Vă așteptăm răspunsurile Mulțumim <laughs>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 Dureri musculare, dureri articulare sau dureri de spate? Ibutopgel le combate eficient.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 La numai 1949,9 lei, preț la schimb cu un laptop vechi Altex, cel mai bun raport preț-calitate din România Prea mulți copii abandonează școala din cauza sărăciei Este o realitate pe care împreună o putem schimba Prin proiectul Pâine și Mâine Trimite 2 euro la 8.44 cu textul pâine, asigură-le o masă caldă și ține-i la școală. Corectează viitorul României. Lidl a donat, donează și tu.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 Locul Sper că fericit Vreau să fii doar iubit Voi alegeți Ordinea Melodiilor din Europa Top Hit Cu Adi Luca Intrați acum pe europa.fm.ro Și faceți ordine printre hituri. Ascultați ce ați votat În fiecare sâmbătă de la ora 16 La Europa FM Alepa!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 O vacanță pe zi în această dimineață Dacă ne mai aducem aminte parola de ieri Sigur puteți, putem valida Concursul de astăzi și răspunsul vostru Da, 7 și 38 Caz de eroare cu plus confuzie Cu, cu unde? pagube Unde? În Râmnicu-Vâlcea Aș fi spus la un șantier Aș fi spus eroare inginerească, dar nu merge Este o eroare de tip dorel Adică eroare inginerească, dumneare are și ea un anumit chichirez Știi? Da sunt tip... de calcule. Eroarea e. de tip Dorel este ca da cu ascuțitu. Ea da. e neașteptată, dar nu s-a așteptat să. În râmnicul Vâlcea, o echipă de muncitori a betonat conducta de canalizare. Păi, cine s-ar fi așteptat nu, la chestia asta? Așa. După care, evident, a îngropat-o. Adică, și cum s-a aflat? A <laughs> Da. Deci. A făcut proba. Da, a fost o ploaie mai consistentă. Așa, săptămâna a trecut o ploaie torențială, ce și-a dus la inundații masive în zona gării orașului. Localnici oarecum surprinși de situație, că nu se mai întâmplase niciodată. Da, așa, brusc nu mai intra apa în pământ. Da, brusc avea un metru adâncime apa în zona gării. Deci, de unde, frate? Eu cred că avea un metru înălțime, nu adâncime. Adâncime. Am zis înălțime? Nu, ai zis adâncime, da. dar eu cred că avea totuși înălțime acum stăteau lucrurile Deci, primarul interimar zice, acum o săptămână în zona școlii nu știu ce, și pe bulevardul Tudor Vladimirescu, apa ajunsese la o jumătate de metru. Uite, ha, deci am exagerat eu. Era doar jumătate de metru. Vezi? Adică nu decât... mai e o știre. Mi-am da. pierdut interesul. Nu venea decât până la genunchi. nu până la. Da. Mă rog, depinde dacă trecea domnul Ciuclaru pe acolo. Da, e adevărat. Și, și Moise, dacă ar fi trecut, rămânea fără mașină. A, da. <laughs> și continuă primarul interimar, zice așa, ceva nu s-a mai întâmplat niciodată. Se știa că sistemul de colectare a apelor pluviale de pe bulevardul tudor Vladimirescu este unul bun și care a făcut față întotdeauna. Am făcut cercetări și am găsit Dan Danaua, marca Dorel, să-i spunem. <laughs> Dan Danaua e în felul următor. Fiți atenți. În urmă cu un an, când s-a săpat pentru pilonii unui pasaj din zonă, muncitorii au spart conducta de canalizare. Tipic. Deci dacă tot săpau cu escavatorul, i-a dat cu ascuțitul și s-a crapat. Asta e. Ulterior au turnat, au turnat beton pentru fundația pilonului și au umplut conducta. Au betonat-o, deci pe vreo 9 metri lungime. Cum? Betonat -o au betonat-o conductă pe 9 metri? Da, păi asta... Da. Domne îi zice că se mai întâmplă Nu s-a făsurat, nu s-a văzut Problema e că aici e cazul cu Dorel Dar de ce de la, la ceilalți Piloni ai pasajului au intrat 21 de metri cub de beton Așa, Și nu? numai la 1 30 asta. de metri cub <laughs> Respectiv asta. Da, Adică bă, nu au intrat la Bănuiel <laughs> Când tot chemau dar Ai mai adă o cifă, ai mai adă încă o cifă Dar cât beton intră zic. Dar de ce pilonul ăsta, al dracului ăsta e mai sete da. Adică asta vrea mai mult beton Știi? Frățioare, eu rețin, nu s prins. Eu rețin niștirea asta că n-am mai proată în râmnicul vulcea de un an de zile. Masiv. Ca, da, nu și-au dat seama până acum. Masiv, da. da e adevărat. Dar mă miră, adică de obicei dorei ăștia care sapă, așa, ei sunt obișnuiți cu volume mari. Uh -huh. Că nu... Adică... Zici? Da, nu consumă cincizeacă. E de la Dabigeană, <laughs> Totuși. Ce gătiți azi? Asta e întrebarea dimineața Așteptăm răspunsuri în continuare la 1769 sau pe Facebook-ul Europa FM. ca să te mai minți la infinit. Să a ascuns care de te-a lovit Și plângi Poți să plângi liniști În lumea ta Băieții Blând câteodată, i-am ascultat pe Holograf la Europa FM 7 și 45 de minute. Ce gătești azi? E întrebarea dimineții. Poate vă inspirăm cu răspunsurile voastre ardei umpluți cu forța, pipote cu inim, în sos de usturoi cu garnitură de legume. Cred că am greșit că am pus întrebarea asta. Fructe de, de mare de. cu paste, spune Maria, mulțumim tare mult. Gătesc pentru copii salată vinete, dovlecel, pane, salată de fasole verde și am. pentru nepoțel chifteluțe la cuptor și ardei umpluți. Am greșit major. Nu trebuie Desert pandișpan cu fructe și brioșe Aaaa. cu cuscus. Uh, Măi, zice cuscus sau cușcuși? E cușcuș, -cuș, dacă vrei. De... Depinde dacă ești peltic sau nu. Da. A? Da. Adică, domnul Voiculescu sigur zice. Da. Hai, de nu laude nu-l aude nimeni. Da. Tocănița de ipuraș alb cu pete negre, rece, și roșii cu măsline cu un strop de oregano. Ok. Măi, poate ne La... vine vreo idee. Până acum am vreo 10 Sunt în bucătărie, zice Nicoleta Gătesc o tocăniță cu ceapă, cu carne de miel Și o tarte cu caise Nu e sezon de miel acum, cum să gătești Da, este un miel, găstor, e miel e pe bine. stradă Unde <coughs> mai e Pe căldurile bine, astea e indicat fructe și legume Din grădina, fără clocotul oalelor eh. Și multă apă, au din jarii ăștia. Uș, de aici, nu are cum uh, Azi facem făsică frecată, nu știu ce asta, făsică frecată cu cărnat și slană, ceapă prăjită și murători. Poate fasolică, măi. Făsică, nu. Făsică? Bine, hai să mă. trecem. Da, ce să aflăm ce, ce? Ce. ce să ne spuneți și nou, ce e mai exact. Asta e Luca. Că sună bine. Mi-am construit în grădină luna iunie un cuptor de pizza cuplită, alăturată. Ai, pe bune? Deci gătesc așa, pizza, lasagna, focaccia, da, la cițburgări și lemne, multe dumne? altele. Mamă. Tare. Păi da dar dect un copac întreg o dată ca să și facă copita nu se da. la trebuie să încingă. Vlad Sici. pregătește pregătește te Ne-a scris Lenin Lenin da baga internațională azi în sfârșit gătesc ceva dulce ha fac vișinată. <laughs> da, corect, <un> desert. <laughs> am să fac ceafă și cotlet la grătar. nu era. rău. În loc de cărbune pun scoarță de copac să dea aromă. Uh -huh. mm. Și e și o rețetă pentru Luca să-și revină niște gargare cu sare și cu apă și putea da, să a... am. Și mulțumesc Alin, Mulțumim tare și mult. Vlad îmi zice, da, cum? Am făcut și eu, pe zic și bine, mă, nu puteți să-mi spui și mie. Era secret nu răspuns Gica spune că face ciorbă de pui fără pui azi, nu știu cum vine asta și răbdări prăjite cam asta gătesc ascultătorii Europa FM astăzi stai bre că sunt aici multe și m-am încurcat în ele pe Facebook, Sandel aseară am gătit o fasole cu bucăți de șuncă fumată și pe la mijlocul weekendului, aruncăm câteva flești de carne pe grătar facem cerc în jurul lui cu bună dispoziție și bere salutări și conductorului de tren care a trecut Ana Maria, sâmbătă e ziua mea, mă gândesc să-mi aștept prietenii cu sărmăluțe, salată de hrib și prăjitura valurile Dunării pe post de tort. Cum o fi prăjitura valurile Dunării? Gelu, plagiez din cartea de bu bucate, cașcaval, pane și... Da, nu zicem ce, că e periculos. Bărzu zice, nu gătesc nimic, dar ar merge o giorbă de burtă. Leonard, o să ne gătească azi bucătăra de la serviciu, o supă tailandeză de languste, Tom Yam Kung. Ciseliaona, dar unde ești tu la ce servici ești tu, măi Bă, omule? că venim acum. Da. Mă, tu stai în Thailanda? Da? Tu ascultă george da. Așa, da? da. să da, luăm da. o dată să 1 și doi la mână să știe să facă. Tomiam. Tomiam. Asta, Pattai și așa mai departe. Andrei o să găteți vreo să mișobere la taraba din colțul străzii. Sorin. A, fii atent mă, că ne ascultă din Vietnam. Sorin, yeah. salutări din Vietnam. Salutare zice azi, găteaz. Vietnam ce să face? Ascult Europa FM. Te-am că e cu accente de astea de g-o. Așa. S azi gătesc com rang dua păi că orez cu vită, păi zi așa acolo. Traian ne pune o poză a gătit brânză cu roșii Radu zice, ciorbă de perdea frictură din umbră de pui. <laughs> somn gătește Cătălin. A, oleu, și... mai găti și eu un somn. Da. Zice, toată săptămâna, ți-au plăcut, dialog, toată săptămâna ți-au plăcut cartofi fierți. Ce? Acum nu-ți mai plac, ți-ai găsit pe alta. <laughs> da. Uite, apropo de O-Dogs, pe vremuri la Fostul Bar Tic Tac, de pe Fostul Bulevard 6 martie era în vitrină un anunț, scria, servim Hemendex. Pune Dan. Nu știu He ce înseamnă ham and, wow, and eggs A, și încă și ou mai. Ham and eggs Păi, dar ce nu se putut scrie niciodată Niciodată, niciodată Șua la crem la Niciodată la n-am văzut scris șua la crem Corect? <laughs> da, și mai este una Şu care ala, nu poate cred. fi scrisă nicăier, nicăier, corect, este cordon bleu ah. Nicăier, da, e, e, e. Cordon, cordon gordon, cordon bleu, este da, toate, e, e, toate felurile be. posibile <laughs> Avem live pe 29-30, iar pe 31 iulie vin pe plaja dintre Venus și Saturn Lezelefant Bizar, Byron, Grimus, Robin and the Backstabbers, Zdob și Zdub și vița de vie îi ascultăm cu luna și noi la Europa FM. Am rămas peste noapte, cu un vis care nu se visa, i-am dat drum să-ți și acum am ajuns în alma. de vie, vin la live pe plajă, vă așteptăm și pe voi acolo, 29, 30 și 31 iulie. Așa cum subiectul meu preferat este podul de la Giurgiu, Giurgiu spre uh, Ruse, de-au ajuns prietenii să mă sune să mă întrebe când ce stadiu mai e podul și cum se circulă pe acolo, așa și Vlad are autostrada Sibiu, oră știe uh, să pe ordinea a... de zi. Bucata de demolată. Da. E o -o să... Republica Fantastică România. și nu se termină o poveste. După știri. Vara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 cu atenție prospectul. S-Line System. Silueta perfectă la orice vârstă. Și ce minge Simona hale aleargă și... Adina și Dana, surorile fane, tenis de câmp, țâșnesc de pe de yeah! de bucurie și... O, oh, doamne, sucul la de căpșune ajuns până și pe draperie! Sunt momente în care suntem cu toții parte din echipă. Vino la Dedeman și echipează-te cu tencuiala decorativă siliconată Köber, 25 de kilograme, 5 nuanțe, la doar 79,99 lei, iar la 4 găleți primești cadou un grun de 6,5 kg. Dedeman, dedica planurilor tale!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 Și iați GPS-ul Evolio High Speed 5, cu display 5 inch, slot Card micro SD și harda full Europa și update pe viață la numai 219,9 lei reducere 80 de lei. Altex, cel mai bun raport preț-calitate din România.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 Bonjour! Sunt și la fel. Un pic mai sus, le microfon, vă mă rog. Ia-ți bonus card, folosește-l și poți câștiga 15.000 de euro ca să faci tot ce vrea toncăr. Eu, una, aș merge într-una a Paris dar e ton decision zi. Alei făguța. Ai timp doar între 20 iunie și 9 septembrie. Ah! Și nu uita, monă mii. Cheltui mai mult cu bonus card și ai mai multe șanse de câștig. Bonus card, un card mereu câștigător de la Garantie Bank. Detalii pe bonuscard.ro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 Ione, tunie! Tunie, tunie bine! Tunia tunie. Noi mutem vaca jos, metala. pogamem sala. Chatădată să mă asculți când eu zic că se scele mai bune țigile. Țigilele ceramice Terra Rossa de la Sicerana. Rezistente și durabile. Terra Rossa făcute să țină. Tati, mi e promis că vara asta ieșim cu toții la picnic. Da, fetița tati. Oprim chiar acum într-o benzinărie Lukoil.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 Bună dimineața, este ora 8! Manuela Nicolescu vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Manu! Bună dimineața, George! Bun găsit tuturor! Sunt anunțate ploii și vijelii de scurtă durată astăzi în vestul, nordul și centrul țării. Maximele vor fi între 24 și 32 de grade, cu cele mai ridicate valori în lunga Dunării. În București, acum 19 grade, maxima va fi de 31. Trei sferturi dintre candidații care au susținut evaluarea națională au obținut medii mai mari sau egale cu 5. Așadar, după soluționarea contestațiilor, rata de promovabilitate a fost de 75%. 253 de eleve au obținut media 10, au fost 1244 de note de 10 la limba română și 2604 note de 10 la matematică. În altă ordine de idei, un profesor de la Facultatea de Psihologie a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași a fost suspendat pentru că a cerut favoruri sexuale unei studente pentru a promova un examen. După cum relatează Raluca Hadman, profesorul a fost pus sub control judiciar de procurori. Constantin Petrovici este conferențiar universitar doctor la Facultatea de Psihologie a Universității Alexandru Ioan din Iași, unde predă disciplina Didactica Matematicii. El a fost denunțat de o studentă din anul 3, care i-a cerut favoruri sexuale pentru a o ajuta să treacă examenele. Tânăra studentă la specializarea Științe ale educației l-a înregistrat ambiental pe profesor. Cazul a fost preluat de procurorii ieșeni, iar instanța l-a pus sub control judiciar. Între timp universitatea l-a suspendat pe Petrovici din funcție. Colegii săi spun că nu -i înțeleg gestul, întrucât era unul dintre cei mai serioși profesori din universitate. Schimbăm subiectul UEFA nu e de acord cu prezența copiilor fotbaliștilor pe teren la finalul meciurilor. Euro 2016 nu este o sărbătoare de familie, a fost mesajul ferm transmis de directorul general al forului Martin Cullen. Ciprian Ioana explică. Oficialul UEFA susține că trebuie să fie puțină ordine. E drăguț să vezi copiii jucătorilor pe teren, dar aici este un campionat european, nu este o sărbătoare de familie. Nu suntem 100% împotrivă, dar trebuie să fim prudenți. Dacă se întâmplă ceva cu copii de 5-6 ani, ce facem? S-a întrebat Martin Cullen. Declarația sa vine după ce mai mulți jucători de la Euro au sărbătorit victoriile echipelor pe gazon alături de familii. La finalul meciului cu Belgia, spre exemplu, copiii jucătorilor din Naționala Țării Galilor au intrat pe teren Teren pentru a fi alături de tații lor. Și copiii jucătorilor Portugaliei au procedat la fel după meciul cu Polonia. De departe, însă, una dintre cele mai frumoase imagini de la acest turneu european a fost cea a fetiței lui Geret Bale în vârstă de 3 ani. Copila a alergat pe gazon în aplauzele fanilor galezi la finalul meciului cu Irlanda de Nord. În Africa de Sud instanța va pronunța astăzi sentința în cazul campionului paralimpic Oscar Pistorius, cel care și-a ucis iubita de ziua îndrăgostiților în anul 2013. Are detalii Stefan dónde. Procurorul a cerut în altei curți din Pretoria Ca atletul să primească o pedeapsă De cel puțin 15 ani de închisoare Pretinzând că acesta nu a arătat Că regretă fapta comisă Avocatul lui Oscar Pistorius A îndemnat-o pe judecătoare Să nu se lase afectată de impresia Că Pistorius ar fi ucis-o deliberat Pe Ivastin Camp. Sportivul paralimpic a susținut că în momentul În care a tras patru focuri de armă Prin ușa băii sale a crezut că acolo Era un hoț nu iubita sa În 2014 Pistorius a fost de declarat vinovat de omor prin imprudență și a fost condamnat la 5 ani de închisoare cu executare. El a petrecut aproape un an în închisoare, după care a fost plasat în arest la domiciliu. Parchetul a făcut însă apel și a obținut încadrarea faptei atletului ca omor. În Grecia, angajații de la căile ferate sunt în grevă astăzi, trenurile nu circulă. De asemenea, mâine, între orele 5 și 8, 13 și 16 și 21-24, va fi întreruptă circulația trenurilor suburbane pe rutele Atena-Patra și Atena-Salonic, precum și pe segmentul care face legătura cu aeroportul internațional din capitala Elen. Manuela Nicolescu, mulțumim pentru știrile Europa FM Sport, Luca Pastia! <fie> Bună dimineața, Pandurii Târgujiu a învins-o cu 4 la 2 pe Steaua Roșie-Belgrad într-un meci amical jucat în Slovenia. Trifu a deschis scorul încă din minutul 4, iar campioana Serbiei a egalat până la pauză. În debutul reprizei secunde, Bleșca a transformat un penalty iar apoi Pârcălabu a reușit o dublă. Amintim în precedentul meci de pregătire, Pandurii a remizat 1 la 1 cu o altă formație ce va juca în preliminariile ligii campionilor Dinamo Zagreb. Echipa lui Petre Grigoraș va juca în Europa League. Să mai spunem că toată seară CSU Craiova s-a impus cu 3 la 0 în fața unei echipe de Liga A3 -a din Austria, marcatorii Măzărache, Bancu și Surugiu. Etapa a patra a turului Franței a avut un nou câștigător la fotofinish. Germanul Marcel Kittel de la Etix l-a învins pe francezul Brian Cocard. Peter Sagan de la Tinkoff s-a clasat al treilea și păstrează tricoul galben de lider al clasamentului general. Mulțumim, Luca, pentru știrile din sport. Continuăm cu Republica Fantastică România. Avem sau nu avem până la urmă autostradă pe Sibiu, oră știe? Că pe harta pare. Avem, de e <laughs>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 it in her eyes deep in Ce apariție, ce bosiana la live pe plajă Despre live pe plajă vom mai, mai vorbi Inclusiv astăzi avem de dat o vacanță la mare Dacă știți, parola din această dimineață Republica Fantastică România ah, Ce frumos! Asta e Game of Thrones, nu? Da, pentru cine știe, cunoaște Epopeia autostrăzi demolate Sibioră știe De fapt să liște curța Un nou episod și se mai anunță Multe sezoane în viitor Spre de o serie de Game of Thrones care se termină Cred două sezoane, ăsta o să țină Cred că ieșim noi la pensie, domnul Zap Și nu se termină povestea Să ne amintim foarte pe scurt Problemele de pe autostrada asta au apărut inițial Pe o porțiune de 200 de metri Undeva în zona Săriște-Cunța Autostrada asta a fost se deschisă În noiembrie 2014 Chiar înainte de turul al doilea Al alegerilor prezidențiale Așa s-a nimerit, Așa s -a nimerit da. Domnul Ponta s-a nimerit <laughs> bocata acolo... de autostradă a fost demolată Și trebuie refăcută complet Însă porțiunea cu probleme s-a extins La circa 600 de metri la începutul anului, directorul CNADNR a anunțat că reparațiile se vor face cu banii din executarea garanției depuse de constructorul italian, Salini Impregilio, 60 de milioane de lei. De deci, ce au depus garanția de bună execuție și CNADNR a zis, pentru că n-ați executat cum trebuie, vă luăm banii și reparăm și asta din asta. Uh -huh. Denotat că garanția e de 60 de milioane de lei, dar italienii au încasat deja 600 de milioane de lei pentru autostrada asta surpată. 608 milioane. Da, ne bate-mi joc așa. Unde merge mie, merge și sută, cum da. să zice. Revenind, Cine a și încheiat 4 contracte de 1 milion de euro pentru reparații, chiar cu o zi înainte de începerea lucrărilor, cu 4 firme românești. Apropo, contractele s-au fost încheiate fără licitație, prin încredințare directă, se dar gădă. iar altă poveste. Da. În interesul nostru, se grăbesc să o facă. Problema e că CNADNR s-a bazat pe banii din garanția de bună execuție, despre care spuneam, doar că Ministerul Finanțelor a comunicat ulterior că suma respectivă trebuie virată la buget. Nu poate să o cheltuiască CNADNR cum dorește, ia pentru zi. că nu are bază legală pentru asta. În mod evident, adică nu poate să ia CNADN-ul, aia 60 de milioane de lei și să spună, hai de 4 milioane jumate reparăm cei de reparat, și restul dăm prime. Uh -huh. Sau vedem noi la ce folosim. Da, da, da. Nu trebuie virați la buget și vedem mai încolo ce se întâmplă. Deci, care va să zic că acum nici măcar reparațiile nu pot fi terminate pe trosonul ăsta, rușinea continuă. Deci, e de altfel prima autostradă demolată din Uniunea Europeană din cauză că a fost făcută prost. Este sunt uh, o, două anchete care apar pe tema asta una în adevărul financiar și una publicată de Digi24 care detaliază tot ce se întâmplă, deci rușine mare noroc că n-avem prea multe autostrăzi de demolat, deci asta e da, mă, și ușor, ușor ăștia care au autostrez multe ies din Uniune, deci cumva o să rămânem de. cu cea mai lungă autostradă din Uniunea Europeană. Demolată. Demolată. Bun, cât despre banii mulți încasați deja de italieni pentru lucrările astea, așa, și ceva de milioane de lei, să nu-i credeți pe politruci când spun că vor fi recuperați? Eu zic că putem să le punem cruce. De fapt, Salini Impregilio a contestat acuzațiile statului Că n-ar fi lucrat cum trebuie Iar reprezentanții săi au acuzat statul că a impus deschiderea autostrăzii Fără ca asta să fie gata Opa. Potrivit unei note Ca să amintim și asta, că trebuie să ținem minte Potrivit unei note a acestui constructor Datată 24 septembrie 2014 Deci la 10 zile după... Nu, cu două luni înainte de alegeri a, da, cu Așa, înainte, CNADNR a spune. cerut ca tronsonul să fie deschis traficului la 15 noiembrie 2014. Pentru că pe 16 noiembrie urma al doilea tur al alegerilor prezidențiale la care, ce să vezi întâmplător candidat prim-ministru Victor Ponta. Nu crezi în coincidență, nu? Nu, frate, nu, e o întâmplare, e absolut o întâmplare că oblig... au fost obligați să-i dea drumul pe 15 noiembrie ca să se dea la televizor inaugurarea. Constructorul a informat CNADNR că potrivit graficului și conform proiectului un ce, traficul nu poate fi deschis la data respectivă. Pentru că mai întâi trebuiau nivelate niște dealuri din jur, drenat apa din sol și abia apoi trebuia turnat asfaltul. Italienii au mai spus, au informat, că deschiderea traficului la ordin se face pe răspunderea DNR. Compania noastră își asumă costurile suplimentare și daunele, deci au trimis hârtiuța. Știți care e Că România aveau toate motivele legale să rezilieze contractul și să nu le mai dea bani italienilor și totul era în avantajul României, până când s-a dat ordinul ăsta politic să fie ignorate toate avertizmentele și să se facă inaugurarea electorală, moment în care cred că italienii și-au făcut cruce. Au zis, doamne, am scăpat de toate problemele. Deci fiți atenți, s-a făcut un, un control, Ministerul Transportului a făcut un control ulterior CNADNR trebuia să rezilieze încă de în începutul lui 2014 contractul cu italienii, șefii acesteia fiind avertizați de numai puțin de 275 de ori în privința calității proaste a lucrărilor. Deci, au fost emise 275 de rapoarte de neconformitate, 249 de către firma Consitrans, consultantul ales de stat, alte 26 de către direcția regională de drumuri și poduri Brașov. Deci ne-am plâns de ei? Băi, deci ăștia au trimis, România au trimis în permanență rapoarte că nu e regulă ce faceți, nu e regulă. 275 de rapoarte cu totul. Și italienii îți dai s-au gândit, mamă, am încurcat-o ăștia, ne cer banii. E au Și a venit Deschideți au zis, nu credem, nu e posibil să avem atâta noroc în viață. Ia fă-i o notă și spune -le, legal, da? Dacă deschidem la ordin, vă asumați răspunderea. O trimis nota și ne de anerea a zis... Gata, deschide-ți electoral. Duit. Băi, ăștia spun, cred că s-au dușit. Madonna mea, da cât noroc să ai în viață. Și au Auzi? plecat cu banii și nu o să le mai recuperăm niciodată banii, niciodată niciodată. Dar eu sunt doar curios așa, dacă printre noi, uite așa, noi că suntem 1 2 3 4. E cineva care își poate schimba, nu știu, intenția de vot, doar că vede la televizor că s-au mai deschis niște metri de autostradă. Nu știu, bună întrebare, știi? Bună întrebare. Dacă politicianii când fac ei mișcările astea. Eu nu astea cred. Că fac. Să... Nu. Știi, vezi nu la cred. televizor, mamă, da. cu tare. Nu contează Cineva A deschis, uite, Ana au mai inaugurat. Băi, uite, numai și gândit să-l votez, mâine mă duc și l votez pe el. Uh -huh. Sunt tare curios, dacă ei gândesc într-adevăr așa, înseamnă că iarăși avem și avem un problemă. Dar asta cred că este a fost una, probabil cea mai scumpă știre electorală vreodată. Una singură, uh -huh. așa că au fost multe emisiuni care au costat mult. Dar asta a fost singura știre electorală care Cea mai scumpă din istorie da, Care a costat 600 de milioane de lei 608 milioane de lei Plus rușina, plus faptul că autostrada aia Acolo nu poate fi reparată Plus faptul că pierdem nenumărate Ore în trafic încercând Să ocolim zona aia asta e. Dar suntem un popor vesel Vesel, okay. nevoie mare Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu La Europa FM FM 8 și 20 de minute, Andra a fost cu noi Vine și la live pe plajă 29, 30, 31 iulie Vorbeam, când ieri vorbeam De că avem piste pentru hidrobiciclete în București Când plouă. o să avem și hidrobiciclete Ier sau Ieri sau altăieri Înțeleg că la Mioveni se construiesc, construiesc piste pentru bicicliști da. Deci intră și Mioveni în Europa Cu ocazia asta Foarte bine, da Și este vorba de piste pentru bicicliști da. Care nu au telefoane pentru că le vor da cu telefonul în cap. A, deci au, au pistele, au telefon direct. Da, telefon direct în pistă. Bune! <laughs> Mergem la Mioven și ce aflăm ce totul mă? peste câteva minute. Între timp, vezi că ne pistonează Ioana să facem concursul cu ah. copan Marea, cu da. pisii de genul ăsta. Facem. Deni și noi o vacanță. Dăm. Hai să ne grăbim un pic, te Eu frumos. Clar. -o. Când vine semnalul de concurs, pac, 0372-069-599 și luați vacanța. A, ah, trebuie să știți și parola, mă scuzați. Da. No!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 weekend smiley la Europa FM. Salut sunt smiley, weekendul ăsta muzica mea se aude la Europa FM. Eh? <Justinet>. <Torres> parcale, weekend smiley la Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. În această săptămână în Europa Top Hit. Locul 3. Locul 2. Locul 3. Sper să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 Zic să-i dăm acum drumul. Hai! Marea ocupăm Marea! Ocupăm Marea! Ascultați Europa FM și dacă știți parola de ieri, Data de colegii noștri, ne luați o vacanță la Mare. Luca, tu parola? N-ai fost atent. Nu. Nu, tu nu, nu știu, eu sunt bolnav. Eu okay. știu, vrei să o spun? Nu. Hai că zic eu acum. un pic, stai așa. Ioan e cu noi, bună dimineața Ioan! Bună dimineața. Bine ai venit ești în direct la Europa FM. De unde ne suni? Cine e pergomore? Cine e pergomorești? Bravo, ce ne care parola? Lumin pe cer. E bine? Da. E bine! Lumin pe cer, pleci la mare. Vă mulțumesc frumos. Bravo Ioane! Cu cine pleci? Cu soția. Cu soția. Păi, pare da. ușor dezamăgit, așa Distracție plăcută, bravo! Vă mulțumesc foarte mult, bravo! Sănătate, nu mai bine, distracție plăcută și ah, hai mai, la live pe plajă nu, nu, nu mai, nu, nu că nu mi este, știu că nu mi este, dar mi îmi place. Nici la moldovenez nu ti și ești Moldovenă. asta. Vreți să mai încerc vreunul? Nu mai încercă nici cel scoțian? Nu te rog! 8 și 33 de minute, turul României. Ziceam că mergem la Mioven, imediat după Nu putem rata dove, la more Alone. Sing it for you alone. Though you're. Alone. Și 36 de minute, ascultați Europa FM Turul României La Europa FM La Mioveni se construiesc desor piste Pentru bicicliști Lucrările au început în centrul orașului Și spre o oarecare uimire a oamenilor În mijlocul pistei pentru bicicliști Se află cabina telefonică O cabina telefonică da. Cei care vor totuși să meargă cu bicicleta Trebuie să iasă de pe pistă pentru a merge mai departe cei de la primărie au declarat că e vorba despre o scăpare care va fi remediată. În totuși. sensul că ce au scăpat cabina acolo? sau ce? Au scăpat stâlpii de telegraf. Ana Sorescu are detalii bună, bună, bună dimineața! Bună dimineața! Mai mult ca sigur că fiecare localitate din Tara are cel puțin un dorel, un fel de urmaș al lui Păcală care strică tot ce atinge. Asta s-a întâmplat și la Mioveni, orașul în care autoritățile s-au gândit să ofere și bicicliștilor șansa de a circula în siguranță pe străzi și s-au pus pe făcut piste pentru biciclete fix prin centrul orașului, așa cum spuneați și voi Numai că pista are pe aici, pe colo și capcane Un dorel care a participat la construirea pistei a lăsat în mijlocul ei o cabină telefonică Prin urmare, pista pentru biciclist este pe alocuri inutilizabilă Căci dacă biciclistul nu ajunge cu bicicleta printre mașini, nu mai are decât o șansă să rămână în cabina telefonică. Locuitorii orașului trec pe lângă pista cu cabina telefonică și se minunează, fiind siguri că proiectul a fost împrumutat de la Vaslui, locul unde se pare că există cea mai mare concentrație de dorel pe metrul pătrat. A aflat despre cabina telefonică și primarul orașului, Ion Georgescu, a catalogat-o neglijență a oamenilor și a dat asigură că această situație se va remedia rapid, dar și că va umple nioveniul de piste de biciclete, fără cabine telefonice. Căci mersul pe bicicletă ar fi deja la stadiul de fenomen la Mioveni, orașul automobilelor în care se circulă tot mai mult cu bicicleta. Dar nu mai dar... o de la Vaslui sau nu, s-a făcut și strada din localitatea deșană Bradu, pe care constructorii au lăsat fix în mijlocul ei un stâlp. Au trecut 5 ani de atunci, oamenii au făcut plângeri, s-au revoltat, au făcut hznk iar acum au transformat stâlpul care a rămas tot în mijlocul străzii într-un fel de simbol al comunei. Să sperăm că nu ajunge și cabina telefonică din Mioveni, simbolul orașului. Cine a pus drum? Da. Da. Mulțumim da. frumos, Ana. Mulțumim, Ana Sorescu! Poate să înfrățește Mioveniul cu Amsterdamul așa acolo cu biciclete cu asta. Da, Auzdam da, că se fac proiectele. Seu, eu tot mă miră așa, știi? Că vorbim de Dorel sau, da, este un proiectant, adică până ajunge la Dorel, to toată pista asta are, nu? Lasă, domne, că un biciclist mai serios așa, mai bine hrănit o să se proptească în cabina aia și o să o răstoare. Bă, Dar am Amsterdam și desenează acolo, nu văd. Aia, adică și ce zici? Bă, socolin, așa, e <laughs> așa, așa, așa e proiectul. Cum mai? că că e proiectul așa se face, ce vrei? Iar da. în Amsterdam nu e o problemă, pentru că orice obstacole sunt tocolite pe deasupra, ca acolo să <laughs> sunt... Ești high! high da. <laughs> 8 și 39 și voltaj vin la live pe plajă, din toată inima! Am mers pe sârmă de o mie de ori Și nici măcar nu am avut vreun ntrenor Nici vrână-ajutor și o paranteză și oricum ne n fi de greu. în ce de plin mă găsești mereu? Îmi cere inima o mai spun o dată. Asta e țara mea, jur că e minunată. Cei care I-i un docunde și o paranteză, și or mi-ar fi de greu, când de ce de tai mă găsești mereu. <fie> Îmi cere inima, să o mai spună, Life pe plaja, urmează Delia și ea vine la Life pe plajă. Până atunci însă mergem în Italia. Trafic, auto, ce vorbeam ieri despre cursurile de conducere defensivă Mai țineți minte, educație da, da, da, în trafic, da, da, să da, ținem da. Că știm să mergem pe autostradă, Aha. spunea Luca În Italia, un român a intrat pe contrasens pe autostradă Și a început să meargă pe contrasens Ce cât am mers? 15 Că după aia l-a oprit băresc. 15 km. E adevărul că odată ce te apuci, n ai cum să te mai oprești. Nu, poți, te poți să te întorci și să mergi pe sensul da. normal, nu? Deci a mers nu doar pe banda de urgență și chiar și pe banda a doua de pe autostrada respectivă, sunt imagini sunt imagini de pe camerele de supraveghere din zona respectivă, este absolutul uitor ce se întâmplă. Deci asta merge și merge tare, adică nu așa pâș-pâș, aulă ce mă fac, nene frațioare, cam bancu. tot s-a băgat. Tipul la radio deschide și în timp ce conduce concentrat la radio se aude: "Fiți atenți pe autostrada A24, un nebun merge pe contrasens cu mare viteză." Și ăsta zice: "Ce sta? 100! 100!" Da, deci De autostrad... autostrada A24, un Volkswagen Polo conducea, a intrat pe sensul greșit și deși a realizat neregulă și a continuat deplasarea. Poliția care a văzut ce se întâmplă pe camerele de cred că a crezut în ceea ce face. Important e să mergi până la capăt, da? A dispus imediat devierea circulației, oprirea mașinii, două echipaje au blocat în cele din urmă românului calea în zona tunelului Stonio. Tânărul 29 de ani... Nu, nu consumase băuturi alcoolice. Îți dai seama dacă ar fi consumat? Era ceva neobișnuit, deci conducea treaz, nu a înțeles drumul, că el mergea pe drumul la invers și a zis, frate, da. de data asta trebuie să mergem corect. Bă, dacă atunci când sunt matol merg într-un sens, înseamnă că atunci când sunt treaz trebuie să merg invers. Că... Nu râdeți de el, Era doar un da. român pe invers. Da. Deșteptarea cu Vlad Petranu și George Zafiu la Europa FM.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 Central și Delia, am înțeles, cura prima dată și devenisem tot mai interesat, știi că mă gândeam că e vorba de vreo cură. Gadget News la Europa FM. Special pentru domnul Luca. S-a lansat Dispensar Prima aplicație gratuită de mobil Pentru programări la clinicile medicale S-ar putea să ne intereseze Băi, cum să-i spună-mă Dispensar mă? Putea să-i spună oricum Cum să-i spună-mă, cabinet medical cum Da, oricum, da Dispensar Păi Dispensar Da, e pe Policlinică Dispensar, da. disponibilă pentru Android și iOS Aplicația e pentru cei care au nevoie De o programare la medic, la analize sau care au nevoie de un serviciu de ambulanță. Studiile arată că mai mult de 75% dintre români utilizează un smartphone Aplicația a apărut Deci din necesitatea De a răspunde nevoilor Oricărui pacient Notează b 65ro Nu se mai pierde timp Când cauți un medic Sau un laborator De analize medicale Nu mai aștepți la telefon 10 de minute Pentru a face o programare Pac Intri în aplicația Dispensar Și găsești Toate aplicațiile Toate specialitățile medicale După ce îți descargi Aplicația din App Store Sau din Play Store Trebuie să-ți creezi Un cont Te loghezi. Mă rog Îți specialitatea Pentru care dorești un anumit serviciu medical. Apoi lansezi cererea către clinicile selectate și, și ulterior alegi unul dintre centrele medicale la care dorești să te tratezi. Și clinicile care răspund pacientului comunică acestuia ziua data, numele medicului și costul consultației, ceea ce este foarte important. Aplicația, cum spuneam, este gratuită. Nu, Eu am făcut asta costă. în aplicația unui spital din România. Am încercat să sun, aveam o urgență și pentru că nu îmi răspundea nimeni, am intrat direct pe aplicație și am scris acolo pac, pac, pac, uite asta a mie, uh -huh. vă rog frumos să au sunat după o săptămână. Uh -huh. M-au sunat înapoi, l am mulțumit uh -huh. tare mult și ce uh -huh. păi, dacă aveați o urgență, trebuia să ne sunați. Păi v-am sunat, <laughs> dar nu răspundea nimeni, <laughs> ți ne de Deci funcționează. Da, asta e educată, stai puțin. <laughs> e încurajator ce spui. <laughs> <Dispenza>. <laughs> este. Pentru uh, clinicile și cabinetele medicale din uh, București. E bine. Da. Băi, important început. e că te-au sunat. Uite, da. și pe Luca l-au sunat. i da. a dat telefon la șa urmerie urma. să întrebe care este programul. L-au sunat dimineața și l-au sunat seara. Ah, Uite, vezi, și pe mine m-au sunat. Puteau să nu mai răspundă nimeni, știi asta e. Da, -au, au răspuns au sfem la ora 9 cu Manuela Nicolescu, iar după 9 Radio Voting o experiență interesantă. Astăzi o să vă propunem o piesă puțin mai încolo. Nu o să vă spunem cine o interpretează, dar suntem tare curioși dacă vă place sau nu. Și după a vă spunem și povestea ei așa în două trei cuvinte. Eu ar putea fi interesant. Mm -hmm. Mm -hmm. Sunt curios dacă ghicesc. După ora 9 Radio Voting. Vara asta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 Cele mai bune oferte le găsești doar la Practicăr! Umbrelă pentru plajă diametru 1,8 metri la doar 19,99 lei și pistol de vopsit 110W rezervor de 800 ml la doar 79 lei.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 Imagine! Afara e fric și înorat, și în casă arde gazul. Petata nervi l-au lăsat că bine nu a izolat, și ăsta îi ne cazul. Termobloc Izo, cărămida cu izolație incorporată de la Siceram, pentru căldura că tău.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 te aduce mai aproape de un echipament sportiv ales de tine. Înscrie colo de bară de pe bonul nefiscal pe site sau trimite-l prin SMS la 1702 și poți câștiga unul din cele 50.000 de vouchere în valoare de 100 de lei pentru achiziționarea de articole sportive. Carrefour, de 15 ani campionii prețurilor mici. Vara asta ocupăm Marea Europa FM live pe plajă Pe 29, 30 și 31 iulie de la ora 19.30 Vină și tu pe plajă dintre Venus și Saturn Să cântăm împreună cu Antonia Carla Streams Loredana Lidia, Vuble și Adi Sână, Delia Bank, Smiley Fultăș Andra Proconsul Lezele Tom Bizar, Grimus Stop și Zdup Vița de Vie Byron Robin and the Backstabbers The Moga Music Show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 Manuela Nicolescu vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Manu! Bine te-am regăsit, George! Bună dimineața tuturor! Plouă slab acum, cu totul izolat în Maramureș. Astăzi vor fi averse și vijeli de scurtă durată în vestul, nordul și în centrul țării. Maximele vor fi între 24 și 32 de grade. În București acum 24 de grade, maxima va fi de 31. Premierul Dacian Cioloș a dat afară patru miniștri și va trimite astăzi la Cotroceni propunerile sale pentru transporturi, comunicații, educație și departamentul pentru românii de pretutindeni. Despre cei propuși ne vorbește acum Adriana Sârbu. Noul ministru desemnat al transporturilor, Petru Sorin Bușe, este un reprezentant al mediului de afaceri. A lucrat în industria auto timp de peste 25 de ani la companii precum Renault, Toyota sau General Motors. Mircea Dumitru, propunerea premierului pentru Ministerul Educației, este profesor universitar, rector al Universității din București și membru al Consiliului Național de Atestare a Titlurilor Universitare. Domnul Dumitru a cerut modificarea legii privind verificarea plagiatelor, dar și a celei care permite reducerea pedepsei deținuților care scriu lucrări științifice. În mandatul său, Universitatea a constatat și plagiatul lui Victor Ponta, premier la vremea respectivă. Maria Ligor este diplomat de carieră din 1996. Actualmente e ambasadoarea României în Canada și a deținut același post în Spania, Era directoare generală pentru afaceri europene în Ministerul de Externe în timpul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. În această calitate a lucrat la finalizarea negocierilor și la pregătirile pentru semnarea tratatului de aderare. Cât despre ministrul propus al comunicațiilor, mandatul său va fi unul interimar. Postul ar urma să fie ocupat de actualul șef al Cancelariei Premierului, Dragoș Tudorache. La această oră începe a doua probă scrisă din cadrul examenului de bacalaureat. În funcție de profil, absolvenții clasei a 12-a susțin proba la matematică sau istorie. Vineri va avea loc proba la alegere, iar afișarea rezultatelor se va face marți pe 12 iulie. Mergem acum la Wimbledon, unde jucători de top sunt acuzați de organizatorii turneului de tenis că fură prosoapele, sportivii pleacă cu bagajele pline de la competiții. Printre ei, nume grele, precum surorile Williams sau Novak Djokovic, ne spune mai multe Ștefan Leonte. Wow! Purtul prosoapelor a devenit o adevărată problemă pentru organizatorii turneului de tenis londonez. Pentru fiecare ediție a turneului de la Wimbledon se fabrică aproape 6.000 de prosoape. Dintre ele doar 20% sunt recuperate. Gazeta sporturilor care citează Daily Mail relatează că printre cei care pleacă acasă cu bagajele pline de prosoape se numără liderii clasamentelor WTA și ATP Sirina Williams și Novak Djokovic Vă spun de pe acum, plănuiesc să las jumătate din bagaj gol sau poate chiar pe tot, ca să iau cu mine prosoape de la Wimbledon. Folosesc scuza că e prea cald și transpir spunea Djokovic înainte de startul turneului. Din lista celor pasionați de prosoape nu lipsește nici Eugenie Bouchard, care recunoaște amuzată. Toată lumea vrea un prosop. Mereu plecăm cu ele de pe teren, iau cât mai multe. Secretul e că atunci când meciul tău e amânat din cauza ploii, când revii pe teren, primești încă două prosoape, a declarat Sportiva. Potrivit jurnaliștilor, Sirina Williams pleacă după fiecare meci cu opt prosoape. În mod normal iau câte un prosop pe zi pentru a-l da cuiva din stafful meu. Nu le păstrez eu, dar soții mele îi plac foarte mult. Cred că sunt de foarte bună calitate, spune locul 2 ATP Andy Murray. să mai spunem. Sportul acesta, furtul prosoapelor, se practică mai ales în hoteluri. S-au făcut și studii și s-a constatat că atunci când predau camerele, turiștii europeni au în bagaje prosoape, halate de baie sau lenjerie de pat, în timp ce asiaticii sunt mai atrași de tablouri, veioze sau obiecte de decor. Printre cele mai iubite suveniruri se numără și scrumiera, capacul de la vece și para de duș. Da, și câte o vază. Mulțumim, Manu! Mulțumim pentru știri sport, Luca Pastia! una Simona Halep regretă că nu a avut cea mai bună strategie în meciul cu Angelique Kerber, pierdut în sferturile de finale de la Wimbledon cu 7-5 și 7-6. Ea spune că mai ales pe propriul serviciu a stat în spatele liniei de fund și și-a lăsat adversara să conducă jocul, să domine. Site-ul oficial al turneului de Grand Slam scrie că Angelique Kerber a meritat să câștige, dar a avut și noroc în unele momente. Jucătoarea germană va întâlni mâine în venitul ultimul act pe Venus Williams, în cealaltă semifinală Elena Vesina Nauva a înfruntat pe Serena Williams. Pugilistul Bogdan Juratoni a ratat calificarea la Jocurile Olimpice de la Rio. El a fost învins încă din sferturile de finală ale turneului preolimpic din Venezuela. La ediția de la Londra, Juratoni s-a oprit în optimile categoriei 75 de kilograme, învins la puncte de un uzbek. Boxul românesc va fi reprezentat la Rio doar de Mihai Nistor la categoria plus 91 de kilograme. Luca, mulțumim pentru știrile din sport. În sănătoșire grabnică lui Luca, a am auzit Adinaor că e bolnav. Te salută, Emilia. Să română. Da, deci trebuie să facem... C -că, c -că, să română. Demonstrativ am tu și n nimic. Da. Puțină știre bravo și niște radio voting imediat în deșteptare. Hai! Europa FM. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine.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 ce cântați în drum spre mare. Trupa Vama este unica autorizată să cânte piese despre mare. 9 și 10 minute, ascultați Europa FM, urmează Radio Voting și astăzi ne-am gândit să facem un experiment împreună cu voi, nu pe voi, ci împreună cu voi. Mă am zilele astea că am descoperit o piesă care nu e la cântată de nicio stație radio din rețelele naționale, din România. Poate că e cântată în țară și nu știm noi lucrul ăsta, dar din rețelele mari de radio din România nu cântă Nimeni. Nimeni difuzează, nimeni. Mă... Nu, nu difuzează, nimeni, nu difuzează mă rog. <laughs> Bine. Dar o să o cântăm noi acum, da. fii atenție. Noi 2 și... și la la la la. Nu e chiar așa. așa, așa. Deci nu se aude nicăieri practic piesa asta. Da. Dar pe uh, YouTube Piesa are 22 de milioane, 522 de, de vizionări în momentul ăsta. De când am uitat eu în, noi, în ultimele minute, am mai făcut 500 de vizionări. Uh -huh. Deci îi crezi la ceva de speriat. Wow. 22 de milioane și jumătate, vă reamintesc, de vizionări. Nu e nicăieri la radio. E un fenomen straniu, știi? Adică, teoretic, în spațiu public așa, nu se aude. Dar lumea e curioasă să o asculte sau să urmărească videoclipul. E adevărat că acolo beneficiază și de videoclip. Noi vă dăm piesa asta la radio și vă invităm să ne sunați la 0372 069599 să ne spuneți dacă vă place sau nu. Adică ar putea ajunge piesa asta la radio, nu ne la Europa FM. În general la radio, că sunt radiouri și radiouri. Bine, bine. Ne întoarcem în câteva minute fix cu piesa asta. O difuzăm și vă solicităm ajutorul la 0372 069599. <fie>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 Intre pe livepeplajă.ro și află programul complet al celui mai tare concert al verii. Europa FM Live pe Plaja. Un eveniment susținut de Selgross, cu sprijinul primăriei municipiului Mangalia. Acum zburați de la București la New York cu escala la Belgrad, beneficiind de 5 curse avantajoase pe săptămână. Vizitați orașul care nu doarme niciodată.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 mai bună muzica ai ales Europa FM? Îmi place muzica și emisiunile care sunt destul de interesante. Îmi place muzica și îmi place că sunt stii știri. În special știrile, muzica, de regulă ascultăm dimineața și seara când venim de la serviciu. Eu am nevoie să mă trezească ceva dimineața. Pentru ca odată nu mă vine dispune dimineața. Europa FM este pe aceeași frecvență cu tine. 9 și 20 de minute, ascultați Europa FM, deșteptarea, vă propunem un experiment astăzi, Radio Voting la Europa FM. Avem o piesă, vă reamintim, nu e Și la niciun radio din România, nu... Mă, da, e Radio Voting PNV. E PNV, da. Deci la, nu, piesa nu se aude la niciun radio din România, dar în același timp pe YouTube are 22 de milioane, stai, ca să fiu foarte exact în momentul ăsta, 71 de vizionari. Atât are piesa Haideți să o ascultăm, nu vă spunem cine sunt Interpreții și vă rugăm să ne spuneți doar Dacă vă place sau nu La 0372-069-599 În 3 minute ne întâlnim în direct Suntem ca sarea și piperul Ca soarele și luna Colorăm cerul A, Suntem ca piperul și sarea Dar mai rar împreună Ca muntele și marea Noi doi, wasabi, oregano La vita e bella Cum este, dice, în italian Nu vreau să ne certăm Că-mi dai pasco Și nu-mi revare inima nici Dacă-mi fac casco Dar suntem împreună Fără niciun stres Condimente Pentru o rețetă de succes nu ne nici pe șapte continente Atât ca noi doi, două continente Sare și biperul de pe șapte continente. Tu ești picant, gen sau boia Doar că eu mănânc mai light fit tu sosul meu de soia. Eu E obusul, tu ment, Relația nu-i perfectă, dar arotent Paprica din India, ști că tu ești unica Gusti fiind ca vanilia, una la unilia O văd și oamenii mei, ci că ăștia doi se potrivesc Nu știm mai ca Da, Dar suntem împreună, fără niciun stres Condimente, pentru o rețetă de succes Si ne niște șapte continente. Ari ca noi pait de o continente. Sare și din de pe șapte continente. Roc oh, oh, oh. oh, oh, oh. continente, rooc continente. Roc continente, rooc continente. Roc continente. Vorbești cu tine în zilele de preci opreci când nu-ți găsei Jumă-jumătate Suntem două continente, sincer, făi că știi și tu Agresete după capul meu, dar nici nu spui nu Și să răsăm acasă, plătite cu Nutella O arde-n clasic car, șinel, și stela Am noi noi doi, plin de sentimente Plin de pasiune, nici pe șapte continente Am zis ca noi Marius Seicu și Olimpia Pancio în această dimineață la Meridian FM <laughs> Ascultați Europa FM Suntem la Radio Voting și am dat o piesă, nu v-am spus cine cântă uh, tocmai ca să nu vă influențăm Vă reamintim, piesa nu e difuzată la radio, la niciun radio uh -huh. dar o are un playlist peste 20 acum. de milioane 22 de milioane de vizualizări pe YouTube Hai să vedem ce spun ascultătorii Europa FM Ștefan, bună dimineața <coughs> Ba nu, Marilena, bună dimineața Sau Ștefan, nu, Marilena Bună Bună dimineața! Bună, Marilena! Uh, foarte, uh. foarte faină melodia, dar să știți că eu am auzit-o de mult. Uh, piesa e lansată în mai, adică nu e de ieri. Păi... A avut timp să facă 22 de milioane, dar nu s-a difuzat la radio. Asta încerc să spun. s-a difuzat la radio, înseamnă bine. că a fost la televizor, cu e... siguranță am auzit-o, credeți-mă. Deci îți place sau nu piesa? Îmi place foarte mult. Îmi place foarte mult, mulțumim bine. tare mult. Uite, cu Ștefan intrăm în direct acum. Bună Bună dimineața! Nu mai contează cine cântă, acum vrei să... Bine, da, este super tare piesa, o de mult, e foarte, foarte ce îți place piesa? Bun, e foarte interesant experimentul de asta. Ștefan îți mulțumim tare mult. Sibona, bine ai venit! Bună dimineața! Bună! Îți place piesa? Eu... Nu, nu da. sunt încântată. De deci nu ești încântată, ce? nu-ți place? Uh. Uh. Nu îmi spune nimic Ok Nu e pe gustul tău Bine Am înțeles uh, Hai să vorbim cu Mihai Bună dimineața Bună dimineața Salut Ia să vedem uh, Știam melodia am, O am pe aplicația de pe telefon E Așa, foarte faina. E, e foarte faina. Mihai îți place. mulțumim Vă reamintim N-am spus cine cântă Nici cum se cheamă piesa, măcar O să spunem asta la final Dar are foarte multe vizualizări pe YouTube Și nu se aude la radio Sunt tare curios Care e fenomenul? Cum se întâmplă? Cătălin, bună dimineața Bună dimineața. Cred că sunt puțin subiectiv. Tocmai pentru că știu cine cântă nu, mare nu. Okay. No. Îți mulțumim, Cătălin, pentru că ai fost sincer. 0372069599 Ștefan, ești cu noi. Bună dimineața! Bună dimineața! Cunosc Presa, da, îmi place. Îți place. Lui Ștefan îi place. Îți mulțumim pentru sinceritate. Alina, bună dimineața! Da. Bună dimineața! Salut, salut! Da, îmi place melodia. Este prima dată când o ascult, și da, este o melodie bună. Bravo, bravo. Cristian, e cu noi? Bună dimineața! Cristian? Bună dimineața! S-a pierdut un pic semnalul, da. Nu Am nimic. ascultat și o piesă uh, chiar live. Am uh -huh. ascultat-o la un post de radio. Așa? E foarte tare, da. E foarte tare. Bine, da. Bine Cristian, da, apreciăm părerea ta. 6 2. Hai să vedem. Uh, Maria, bună dimineața! Bună ziua, bună dimineața! Suntem Maria, Claudia și Frida, deci de la noi aveți trei voturi. Trei voturi! Nu? Uite, vezi, Maria, da, deci Crina că... și Claudia. Maria, da? Claudia și Frida. Frida. Ah, Frida. Da. Frida. Frida. Da, deci dacă da, dați pe, pe Loredana, Vreun. care mi îmi place foarte mult, de ultima Ei, melodie, mi se pare foarte puerilă, asta clar merită să fie la radio. Am Cine? înțeles, am Vreun. înțeles, Maria. Tu ești Maria, nu? Eu sunt Maria, da. Te pupăm, Maria! Nu mai bine. Mulțumim tare mult pentru uh, opinia ta din această dimineață. Nana, bună dimineața! Bună dimineața, vă pup! Te pupăm! Bună! Urâtă cu spume! <laughs> Doamne, câtă Mie sinceritate părut... în trei cuvinte. Urâtă cu spume. Mulțumim, Nana! Simții, așa, Gabriela, uh, ești și tu cu noi. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Uh, mie mi se pare super pieța, toată familia mea o ascultă zilnic, și cred că din cele 22 de milioane de vizualizări, cred că vreo 100.000 sunt ale noastre. Uh. 100.000 de mâine de la voi, am înțeles Simțe, da. Bine, Gabriela, îți mulțumim tare mult. Uito și pe Adriana. Bună dimineața. Bună dimineața, îmi Bună. pare foarte că se pare că trăim într-o țară de maneliști Nu-mi nu place da. piesa. Nu, nu trebuie să judecăm cred lumea, să fiecare ascultă ce îi place până la urmă. Așa e, e bine că da. nu auzi la radio. Bine, Adriana, îți mulțumim tare. Cred mult. Că o să un război civil. Uh -huh. piesa asta, vă lumea... Mircea, vehemele. ești cu noi? Bună dimineața! Eu, Salut Mircea. Da ce master chef meu e chestia asta? Vaya con Dios, -aveți. Vaia con Dios, n-aveți? Vaia Condios avem, dar vezi de la Vaia con s-a îmbolnăvit hai. Luca. Da. Și atunci evităm. De înțeleg că lui Mircea nu-i place melodia și-ți mulțumim. Mircea, Alex, ești cu noi? Bună dimineața, da. Ești în direct la Europa FM. Te ascultăm. Bună dimineața. Uh -huh. Da, este o piesă ușurică, digerabilă, frumuşită, dar... Totuși, votul promite o fie nu. E N Am înțeles. Ai câte te trecusem de... cu dna. De... da. Pic da, trecem la nu. ceva, da. Mulțumim tare mult. Mihai, ești în direct, bună dimineața. Mihai. Bună dimineața. Bună dimineața, Mihai. N-ală rău melodia, sincer, la câtă muzică frumoasă avem. Asta se potrivește mai mult la o emisiune despre gătit, despre rețete. E bunare cu... ce la radio. Nici nu mă miră că n-a fost dată până acum. Sper să nici nu mai fie. Păi n-a fost, n-a fost asta. Dar totuși cum îți explici că este vizionată pe YouTube, deci pe internet? Uh, nu știu, niște oameni se duc și urmăresc piesa asta. Da, uh, v-ați pus vreodată întrebarea Calicic. Ce cultură muzicală poate să aibă oamenii care ascultă așa ceva? Sincer? Păi hai să nu-i judecăm după asta, hai să El judecăm. E la, e la liber, internetul e la liber. Și tu ești pe internet, nu? Da, sunt pe internet. Ai da, văzut? Și altceva. tu asculti altceva? Da, e un fenomen, nu? Adică mie mi-a atras atenția lucrul ăsta. Da. Mihai, îți tare eu, mult! Eu, eu n-aș mai ascult o încă o dată. Am înțeles. Te trecem cu nu acolo, unul hotărât Gata Trecem, cu roșu, roșu, trecem cu roșu pe Mihai Mulțumim tare mult roșu, Mihai cu un roșu. Uh, Leo, ești în direct, bună dimineața Bună dimineața, mai bună decât braziliana de ieri Dar nu mai bună decât Modern Talking, Chichi Chichi, Blue System <laughs> și blue. Păi și cum trecem, cu nu sau cu da? Bun, nu, bagați și, și altceva pentru Martalo 80 ani orice. <laughs> <80. laughs> Vlad, ce zici? De unde vine asta, mă, cu Marta <laughs> Nu știu, Este 8-8 momentul ăsta. Așa, stai așa. Adrian, bună dimineața. Bună dimineața, m-am uitat de trei ori să văd pe ce poze radio sunt. Nu mi-a venit să cred ce melodie este, deci nu, nu, nu. Dar să știi că piesa nu e pe niciun radio, adică nu trebuie să te uiți la ce, ce radio asculți. E bine că asculți Europa FM și îți mulțumim, Da. Nu e pe niciun radio. Răspunsul tău este? Este nu. Este nu. din cauza asta nu este pe niciun radio. Am înțeles. Adrian, îți mulțumim tare mult. Uite, stăm de vorbă acum cu Carmelina. Bună dimineața, Carmelina. Bună dimineața. Bine ai venit, Carmen. Deci, bine v-am găsit. Încep să mă gândesc serios dacă să vă mai ascult sau nu, dacă dați așa melodii. Păi n-am zis că dăm, doar v-am propus să vedem ce se întâmplă. Da, propunerile sunt din ce în ce mai ciudate. Ia făt -o, o propunere acum. Mai zine, Carmelia. uite, zine o propunere o, și mâine propunere o dăm la radio Adel Voting. cu ultima melodie. Cine? Adel, ultima ei melodie. Păi e difuzată la radio deja, e în playlistul Europa FM. Mă rog. Da. Alta. Mai zi una, ziuna românească pe care o să o testăm, una nouă. Una, nu, nouă românească, nu. Nu mi ai nimic în timp momentul de față la... Vezi că nici unul nu, nu e ușor. La fel pățim și noi. <laughs> Bine, mulțumim. Ca -i, ca -i ceva care să se nu cu o maniacă, vă, impresia despre postul de radio. Carmelina, Acum, mulțumim tare mult pentru sinceritate. De... Mulțumim. Dani, uite, Dani e cu noi. Bună dimineața. Dimineața bună. Bună. Exact, tot tot așa, tot să tot așa emisiunea. Da. Da. Iată, da, am înțeles. Bine, Cristi e cu noi. Dimineața. Christi! Bă, Christi. Dimineața. <laughs> bună dimineața! Cristi, Bună uh, dimineața! Bună dimineața! Să Linia melodică usurică comercială, dar votul totuși nu. E no, nu, okay. am Mulțumim! Da. Mulțumim din nou pentru sinceritate! Mihaela, bună dimineața! Bună dimineața! Da! Da. Pentru da, că este o melodie ritmată și merită difuzată pe vară. Da, domnule, să fie unda. da! Cristii, bună dimineața! Bună dimineața! Precedez cam peste 40 de ani și ofer un num mare. Am înțeles. Ok, bine. Mulțumim. Gabriela, bună dimineața! Bună dimineața, nu, niciun ca și mă bucur foarte mult că nu este difuzată pe radio. Am înțeles. Elena, bună dimineața, Elena. Bună dimineața, vă mirați de ce nu este difuzată pe radio, are prea mult sa, prea multă sare și prea mult piper. Un nu mare ca casa poporului. <gântări> Aoleu, ce mare nu asta! Tudor, bună dimineața. Bună, <gântări> Tudor. bună dimineața, nu mare da. și dacă vreți o propunere, David Gilmore, Rattle Death Lock. Gata, asta facem. Mâine, ținem intervlație. David interlat. Gilmore, Ia notează, notează. Ioana. Zafă zice mie. Ioana, spune-i lui Luca să-și noteze. <laughs> Luca, notează. Deci Rattel David Gilmour, da? de de rock. That rock. Am, Lock. Înțeles. Am înțeles. Din ce an e producția? De anul ăsta. i David Gilmour. Gata, gata. gata asta facem. Agită, zdrângă-ne Da. tu. Tu doresc, Gilmore. mulțumim foarte Bine. mult pentru propunere. Bine. Uh, Mai ai ai Cristi, bună dimineața. Bună dimineața. Să trăiești. Cât zidul chinezesc, nu. Nu, ce e mai mare zic în poporului. Am înțeles. Bine. Mulțumim tare mult, Cristi. Mariana? Vem se lăvi oaie de vară față de altele plângăcioase care te apucă isteria când la auzi. Da, da, da, da. da, da. Mulțumim, okay. Mariana. Hai să ne oprim că deja, uite, am trecut de 9 și jumătate. 11 voturi 13. pentru, 16 împotrivă. 16 împotrivă. De o de telefone, azi, da. Da, 27 de telefoane. Frate, de ce pasionat sunt ce oamenii. Da. Nu știu ce să cred. adică Vă repet, vă reamintesc. Da. Piesa nu se aude la radio, nicăieri. Nu uh, dar nicom. are 22 de milioane, 522 de mii, 727. Cât am vorbit noi aici la radio, am mai făcut niște Vizionar, E vorba de Nosfe, e un băiat, și Ruby. Se numește Condimente și am ascultat-o dimineața asta la Europa FM. Interesant da. experiment. Mâine e David Gilmour? David Gilmour și Retoldet de. Nu am găsit loc. deja pe David Gilmour. Așa. <coughs> e din 31 iulie anul trecut. Apoi nu-i de anul ăsta? Pe asta nu. În no nimic. Lasă că l-ascultăm mâine dimineață. să vedem despre ce e vorba. Da. Și cum facem. Bine, Duke Dumont Ocean Drive, asta e o piesă nouă, frumoasă, știm că vă place, așa că vă invităm să dați radioul mai tare. Rămâneți cu Europa FM. Neața! 37 de minute ascultați Europa FM! Știrea Bravo! Azil! În urma apelului lansat în spațiul public de Ministerul Sănătății, care a tras un semnal de alarmă față de lipsa sângelui din spital în această perioadă, primarul din sectorul 4 din București, evident, a propus angajaților din primărie și celor din serviciile publice să se alăture campaniei de donare. Și. Aproximativ 100 de voluntari de aici vor merge săptămâna asta la centrul de transfuzie sangvină de la municipiul București ca să doneze sânge. Primii donatori au fost polițiștii locali, după aceea au venit angajații de la societatea de salubrizare, au urmat funcționarii din primărie și lucrătorii de la ADP din sector 4. Um... Campania de voluntariat ar urma să se încheie vineri. Inițiativa asta vine în contextul unei noi crize de sânge în mai multe spitale din România, din păcate. Medicii roagă pe oameni să meargă să doneze. Cererea unităților sanitare este cel puțin dublă față de oferta centrelor de... Transfuzii. Notează B365.ro și știți prea bine dacă vreți să donați sânge, ceea ce ar trebui să vreți, trebuie să îndepliniți anumite condiții. Foarte mulți sunt respinși la donarea de sânge. Ia U să vedem ultima ce Ultima dată m-a rugat și eu de ei să mă primească. Aveam tensiunea prea scăzută și m-a rugat de ai Haideți, doamne, și, și făcea. Nu te-au luat? Dar nu leșinați. Ba nu m-au luat că nu am no. plecat de acolo. Dar nu le n-ați zice nu, nu leși, vă promit că nu le. Mă țin tare da, Sunt o grămadă de condiții E o listă vedem. întreagă Mă rog, femeile trebuie să aibă peste 50 de kilograme Bărbații cel puțin 60 Eu, aici sau... Eu mă încadrez dublu Dar Trebuie să fii odihnit Trebuie să fii mâncat înainte ceva E foarte important să nu fi consumat alcool cu 48 de ore Înainte de deci în anumite județe, de-aia se donează mai puțin <laughs> sânge, să nu fie avut diverse boli, operații, lucruri de genul ăsta. E destul de restrictiv. Da, dar merge să donați. Da. Dacă sunteți sănătoși sunt și puteți face asta, mergeți să o faceți. Uh -huh. Dar trebuie să faceți și noi asta odată, ce zici? Uh, da, Cum vrei. Mergem în gașcă. Hai, facem. 9 mm -hmm. și 39. Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. Bine și Loredana! Vineri seara la live pe plajă, nu vinerea asta, vineri pe 29 iulie, avem vineri, sâmbătă și duminică Europa FM live pe plajă între Venus și Saturn. Telorman a apărut într-un top al celor mai sărace județe din România, în top 3 este și Telorman. Da, da, <fie> dar se votează foarte multe, în top se 3 cele mai multe voturi din da, România. Unul dintre cei mai bogați oameni din România este din Telorman și are proprietăți în Telorman. Și unul dintre cei mai influenți oameni din România este din Telorman. În fine. Și am găsit o știre care descrie țara asta, fie să fie în tribunalul Telorman, care este frecventat de 40 de mii de oameni anual. anual. Deci 40 de mii de oameni trec pe acolo în fiecare an. Zice 24 există o singură toaletă. Un singur grup sanitar. Aș fi spus, funcționează o singură toaletă, dar am Să Se învețe minte, să se învețe. Da. Să se abțină. Ce e acolo, nu vreți să vă imaginați, sperez corojiții, grasie, mizerie, pânze de paiaj, peste tot. Conducerea tribunalului dă vina pe vechimea clădirii. Zice că asta e, e clădirea veche și de aia e un singur veceau acolo. E o singură femeie care se ocupă de curățenie, pentru că cealaltă erau două și a dat demisia. În urmă n-am mai suportat, probabil. Președintele Tribunalului Telorman zice um, poate sunt pânze de păianjă, dar în ceea ce privește igienizarea, zilnic se spală și se dezinfectează. Da, asta e la Telorman, cam asta este România. Hai cu muzica, atunci ca să mai înveselim puțin atmosfera da, așa în Telorman, în zona. <laughs> da, și oricum, dacă e doar o singură toaletă, Joci de pe un picior pe altul Deci da, se dăm cu muzică Dar, dar poate e noroc cu oamenii după ce trec pe acolo Poate e chestie superstiție la telură Tribunal Full Garden, Lemon Tree, 9 și 44 de minute Ascultați Europa FM Deșteptarea, bună dimineața I'm sitting here in the boring room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 I don't want to sit on the lemon tree, I'm stepping around in the desert of joy, maybe anyhow I'll get another toy and everything will happen, and you wonder, I wonder how, I wonder why, yesterday you told me about the blue blue sky and all that I've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 Yellow lemon Tree, lemon tree 9, 47 de minute pe final de deșteptarea la Europa FM ascultăm puțină muzică. Înțeleg că da. muzica are efecte asupra organismului. Muzica, toată muzica are efecte asupra organismului. Vezi și telefonele de la <gântuia> eu Voting. Da, după dar mai ales muzica lui Mozart are efecte ah, uimitoare asupra. Sinfonia, lui, Sinfonia 40 a lui Mozart în sol minor. Cade tensiune arterială și are efecte benefice asupra inimii. Știi cum sună Sinfonia 40? Zap. Da, știu. Vrei, cântă. Cine nu știe? Mai bine punem asta la Radio Voting. Avem David Gilbor, acum vrei și Mozart. Vedem. Ah, ce frumos. Deci asta ne ajută. Da, este un studiu făcut în Germania care arată că muzica are diverse efecte asupra organismului. A, muzica lui Mozart scade tensiunea arterială. Și-au comparat asta cu hiturile formației ABBA. ABBA nu scade tensiunea arterială, ah. dar și că stimulează creierul. Ha, uite, vezi? Asta e un remix, mă rog. Da da, da, da, da, da, foarte bun. Eu îți propun să lași remixul asta la final, ce zici? De asemenea, mai fost luat în calcul, a mai fost luat în calcul și muzica lui Strauss. Da, muzica lui Strauss, care și ea acționează ca un remediu pentru inima. Pam, pam. Da, muzica acestor compozitori scade tensiune arterială sistolică cu 4,7 mm coloană de mercur și, respectiv, pe ceea diastolică cu 2,1. A, ce zici de asta? nu m-aș fi așteptat. Adică... Melodiile trupei suedeze au fost oarecum ineficiente. La sistolică așteptam, dar la diastolică nu mă așteptam să aibă efecte de genul ăsta. Da. Dacă e pe bune, o să-mi treacă ochiul. Da, Asta ei i s-a roșit și un ochi, înțelegeți? <laughs> da, și-a și pus căștile și-a umă, da. să-i treacă ochiul Da, deci problema lui astăzi toată ziua a fost de ce mi s-a roșit un singur ochi da, Tensiune Pentru creștere de tensiune La un ochi? ce nebunit nebunit? Ai Dar tensiune numai ai pe stânga? Să sar în aer, sar ochi din orbite? Da și mă, să-ți ochiul Păi de la tensiune s-a în doi, nu numai unul Ce ai tensiune unu. numai pe o parte? Da Dar ați dă semnalul 1 păi, Stai și tu pe partea alii, la acum. <laughs> Poți să facem verde Dacă e panică mare, se înroșește și el Am găsit un studiu pentru creșterea tensiunii Tot cu refrene de astea Uite. Am plecat Serios, de deci ce asta crește tensiunea Bine, mai vine câte unul și o scade A, nu nu și după aia crește iar Ce Da, foarte frumoasă piesa asta Atât m-am priceput, să știi, pentru creșterea tensiunei Am zis că poate revine ochiul și ochiul celălalt ha. Lui uh, Luca La loc uh, da, nu putem să ascultăm Mozart sau Strauss toată ziua. De nu ce, domnule, dai un lucru cum ar fi să încheie? Adică, băi, scuză-mă, ai dat astăzi la Radio Voting o piesă care nu se difuzează la radio Europa FM, nici Mozart nu se difuzează la Europa Bravo. FM, da? Ai Eu dat, dat pentru Mozart. O piesă da, care are, are multe vizualizări pe YouTube Mozart, și Mozart are multe Mozart. vizualizări, da? O piesă care nu e în playlistul Europa FM, nici asta nu e, deci ai putea să lași da. Mozart da fine. Sau Strauss Că nu, nu reușesc să mă hotărăsc mai Și mai mai să nu vorbesc peste muzică deci N-are versuri, ești pe intro <laughs> n <-are> versuri? <laughs> <Nu>. <laughs> Ăștia n-au știut să pună versuri de la cu Cicala ca Cichicea Te că Strauss totuși îmi place mai mult Nu știu de ce mm -hmm. Prieteni, cam atât pentru astăzi, în deșteptarea. Mâine avem David Gilmour, vă reamintesc, cu o piesă, e de anul trecut piesa. Vă spunem și câte vizualizări are pe YouTube, așa, prin comparație cu piesa difuzată astăzi, care nu e promovată de nimeni, nici David Gilmour nu e promovat de nimeni în România. Ba da, de ascultătorul nostru. România, doar de Tudor, cel care ne-a sunat și mulțumim tare mult pentru că ne ascultă și a participat la experimentul nostru comun de astăzi. Ne auzim mâine dimineață, Ciprian Dinu ne aduce Europa Express imediat. Bueno